ontua da ezarrena lateral berri utela Googletik gal esan ez illabetiro ezdan gehien bilatzen dena ah, bai. baina ezdan gehien bilatzen dena gauza arraroen artean ja, ah galdera arraroen ah, rankinga edo bai gutxi gora bera eta adibidez laurogeita eta bosteun aldiz galdetzen diote Google-i ea norbera aurdun dagoen e? Benetan, bainalike. Ah, bai, finalike, ba, ez dakit. Eta hau da gainera, toparen topan dagoena, hilabetero, gu, gutxienez be, laurogeita marmila eta bosteon pertsonak galdetzen diote ja. Google-i, ea eurak aurdunda. Ja, aurdunda, bai, aurdun bai eka mediko, eka zu, bai prediktor. xikologo, es, bai mediumaren lanagin dezak, ez? Bai, dirudienagatik Google-ek dena daki, Google gure laguna da eta Google-i dena galdetzen diogu, baina, guntua, estremista badera iritsi gara, baita ere, ia berrogeita marmila aldiz, berrogeita bederatzen diote bosteon aldiz galdetzen diote ilabetean benetakoak diren. Ah, bueno. Uf. Bai. Galdera un hau behiru zaite beste baino. Bai. Eta, bai. E, eta urrengo galdera baita ere ia berrogeita mar mila bilaketarekin hilabetean puzkerrek kaloriak erretzen dituzte. <laughs> <gülüyor> hauniri, hauniri pixat, zai, hau gal, niri pixat arraroa egintzai gau, galdetzea o eta pentsatzea ere, pixkat arraroa egintzai. Puskerrak eta kalorien artean bai. dagoen e, eraria dondotura hori. Urrengo dieta izango den puskerrak botatzea edo zerre iztengo den. Obre, osasungarria da. Bai, baina horrek kaloriak erretzi zituenik, enezen dekien. Estudion tan tipin batekin egongo guenateke, hori iztengatik. Tipin, tipin. Jol, inpentsatuko bemen puskertka ekiatzen gala. Eta begira, ia berrogin aldiz Ilabbeterok galdetzen diote Googlei ea gistonezkoek tiziburuak ote ditugun. Ah, benetan? benetan, benetan. Ba, benetan. Eh? eta ia hamar oh. mila aldiz, hilabetero Googlei galdetzen diote ea gistonezkok aurdun geratu gaitezkeen Eman aldiz, hamarmila hamar mila aldiz Eta emez 8000 ila aldiz illabetean ea pinguinoek bela una côté ditu uh, ah, bai, estan. galdera hori nik 1000 e ero itzen dion nereku. Jaiki ah, <laughs> <laughs> <laughs> no está en pronto. <laughs> <laughs> <laughs> Alere, gustandu zure Googleek edozert gauzak galdetzen diegula Googleek erantzun egiten duta noski hau guztia erregistratzarekin, ba gero horrelako zerrendak atxondoak ateratzen direla. Hala ere. Por favor. Ba, por favor. Ori, beha, baitere, eta kontua da, galdetzen diotena ia hogeita bost aldiz bai? noiz noiz hilko hotegaren oh! norbera noiz hilko hoteden Googleik galdetzen diogu ez dakini izan darako baina Googleik galdetzen diogu hori